Тож ми їхали, їхали, а потім, причому перестали так різко і з таким скреготом та грюканиною, наче у машини колеса повідлітали. Тьомик ледь не вилетів через лобове скло, а Маросе з гучним ай з головою об торпеду. Потім запала глуха тиша. Що це було? Перелякано прошепотів мій напарник. Будка не розхитувалась. І це мене чомусь страшенно насторожувало. А ще мені здалося, що машина наче понищила. І це бляха насторожувало ще більше. А ну вискоч подивись, так само шепнув я. Артем неквапно виліз з кабіни, підійшов до капоту, а тоді печально подивився на мене крізь лобове скло і убивчо незворушним голосом проказав, чувак, у нас повідпадали колеса. Йомонаро! Заволав я, і коли вилетів з кабіни, цього не може бути. Одначе Тьомику не примарилось. Всі чотири колеса роз'їхалися в різнобіччі, лежали зараз дисками догори, причавлені днищем машини. Все, розвісив ухо Тьомик, – «нам тепер гайки». На довершення всього джумбо голосно чхнув, внаслідок чого покрівлю будки зірвало і відкинуло геть, наче поривом урганного вітру. Далі Мастодон вистромив допитливу морду над кабіною і зацікавлено позирав на нашу трійцю, неначе промовляючи, що такое, чи стаємо, а потім знову взявся ритмічно хитатися, розтоптуючи жалюгідні залишки транспортного засобу і тихенько виспівуючи лейтмотив Амаріо. Макси, Макси тремтячим голосом прошепотіла Маруся. І що нам тепер робити? Засних Невимовний відчий. Я гликнув слиною і прошепів. Я не знаю. А як же твій план? Як же твоя суперблок-схема? Де все передбачено? Дівко, я не міг спрогнозувати, що у вантажівки «Відваляться всі чотири колеса зразу», – грубо відрубав я. Отож, ситуація була ще та. Ніч, ліма, ми сторчимо посеред безлюдної вулиці в кількох кварталах від історичного центру. Перед нами машина без коліс із погнутою бляшаною будкою. В буці сидить поцуплений з зоопарку слон. У тебе є запасний план. Трохи оготавшись, звернувся до мене напарник. Я гарячково обдумував, як вибратися з халепи. Запасного нема. Але знаєш, у нас все ще є генеральний. «Тільки тепер він трохи помінявся», – загадково відказав я. Затим тихенько лаючись та бідкаючись на свою лиху долю, я випхав слона з будки. Джумба щось ображено воркотав, але не опирався і слухняно вийшов на вулицю. Понурою велетенською громадою він вимальовувався, Наді мною у темряві ночі, подалік, вилічивши від страху та вічю очі, то Артем з Маруси. Якби якийсь перуанець випадково наткнувся зараз на нашу компанію, то, певно, з'їхав би з глузду з перестраху. Кілька десять секунд я напружено оглядав вайлувату тварину. Сумніваючись, що він піде слідом за мною. Здавалося, легше сунути з місця гору. Одначе вибору не було. Я став до нього пів оберта і поманив рукою. Джумбо ручко підняв хобота, замахнувся і м'яко поклав його на моє плече. Маруся скрикнула, прикривши рот долонькою. «Я теж...» Ледь не наваляв у штани, Причому як спереду, так і ззаду. Нічого страшного не трапилось. Слон не задушив і не у мене. Зібравши силами, я без поспіху закрукував вулицею. І тоді Джумбо слухняно потюпав за мною, Не знімаючи вологого і теплого хобота з м'язів трапеції. «Не відставайте!» кинув через плече товаришам, і всі разом ми задріботіли крізь лабіринк вуличок перуанської столиці. Через три години, коли над горизонтом на сході проступили невиразні пурпурові смужки, передбіщаючи прихід світанку, наш бравий загін опинився в самому серці бідацьких кварталах на півночі Ліми. Рушати далі було надто ризиковано. Тепер нам потрібно було, по-перше, заховати слона і, по-друге, самим присидіти де-небудь до темряви. Зненацька, мій погляд наткнувся на замшилий мотель, оточений брудними халупами. Не роздумуючись, я повів слона за собою до входу в нічліжку. За рецепцією куняв молодий перганець з немитим болоссям і сережками у вухах та носі. Судячи з характерного запаху, який витав у передпокої, хлопець був під кайфом. Я, грубо, розштовхав його і, не маючи ніякого конкретного плану, вирішив діяти Експрунтум. «У нас тут слон, кажу. Можна ми у вас переднюємо?» «Що?» – спросоння пробобнів накурений молодик. «У нас зі собою слон, і нам потрібно десь перечасувати до вечора». «Повторюю. Що за жарти, грінго? Який ще слон?» Я нічого не відповів і обкотив хлопця важким поглядом. Бевно прочитавши мої думки, він трохи й відхилився і зазирнув мені за спину, після чого зблід схопився на ноги і заверещав. «О, мадре де дюс! Слон! У них слон! Слон? Рятуйся, хто може!» Затим, перекидаючи стільці та шапки, Бідолаха з кулею вилетів з мотелю через чорний хід. Ідіот. крізь зуби вилаявся я, забираючи джумбо подалі від цього місця. Він зараз розбудить усю столицю, треба рушати далі.